Ви хвалилися каузак? що добре розумієтеся на перлинах. То чого, по вашому, варта отця? Бретонець пожадливо схопив своїми грубими пальцями кульку, що мінилася всіма барвами райдуги, оцінюючи її своїм єдиним, але натренованим в цьому ділі оком. Тисяча песо. коротко кинув він. На тортузі чи майці? Вона ціниться вище промовив капітан Блад, а в Європі навіть вдвічі дорожче. Але я приймаю вашу оцінку. Як бачите, всі перлини одна в одну. Тут їх 12. І загальна вартість їх – 12 тисяч песо, тобто якраз стільки, скільки належить команді Лафудер. Ось і маєте ваші три п'ятих обумовлені договором. Що ж до восьми тисяч песо, які належать команді Арабелла, то я відповідаю перед своїми людьми, а ти, волверстон, забери, будь ласка, мою власність на борт Арабелли». І, показавши на бранців, блад знову підвівся. О, ні. заревів левасер, даючи нарешті волю своїй нестримній люті, не чіпайте їх. Він був би кинувся на капітана Блада, який міцно стуливши губи стояв трохи осторонь, насторожено спостерігаючи противника. Та дорогу Левасеру заступив один з його офіцерів. Ради Бога, капітане, навіщо все це? Адже справа вирішена, вирішена по честі, всі задоволені. «Всі?» – скипів Левасер. «Он як? Усі задоволені, тварюки! А про мене? Ви подумали?» Каузак... Затиснувши перли в своєму величезному кулаці, підступив до нього з другого боку. «Не будь дурним, капітане! Чи тобі хочеться сутички між командами? Адже в нього за малим не вдвічі більше людей. Навіщо тобі ця дівчина? Бог з нею хай бере!» «Він добре заплатив за неї і обійшовся з нами чесно». «Чесно!» – заревів знавіснілий капітан. «Ах ти ж!» Але в його мерзенному словнику забракло відповідної лайки, щоб схарактеризувати лейтенанта достойним епітетом, і він, замахнувшись, так ударив козака кулаком, що той аж поточився і мало не впав. Перлини розсипалися по піску. Козаки і його товариші, немов мов, плавці у воду, стрім голов, кинулися за перлинами, вважаючи, що з помстою можна і зачекати. Кілька хвилин вони рачкували, Старанно вишукуючи перлини і забувши про все на світі, не помітили навіть, як закінчилася почата при них драма. Осатанівши від люті, Левасер з блідим, як смерть обличчям, поклав руку на Ефес-шпаги і рішуче заступив дорогу Бладу, що збирався йти. «Поки я живий, ти її не візьмеш». «Тоді це станеться після твоєї смерті», – сказав капітан Блад, і проти сонця блиснула його шпага. За договором передбачено, що той, хто приховає хоч найменшу частину трофею, бодай одне песо, має бути повішений на нокреї, незалежно від його рангу. Власне, я і збирався зробити це з тобою, але бачу, ти хочеш іншої смерті, паскудо, хай буде по-твоєму.